מזמור ד' למנצח בנגינות מזמור לדוד. בקוראי ענני אלוהי צדקי, בצר הרחבת לי, חונני ושמעת תפילתי. בני איש עד מי כבודי לכלימה תאהבון ריק, תבקשו חזב סלע. ודעו כי הפלא אדוני חסיד לו אדוני ישמע בקוראי אליו. ריכזו ואל תחטאו. אמרו בלבבכם על משכפכם ודמו סלע. זבחו זבחי צדק וביטחו אל אדוני. רבים אומרים מי יראנו טוב. נשא עלינו אור פניך, אדוני. נתת שמחה ולבי. מעת דגנם ותירושם רבו, בשלום יחדיו אשכבה ועישן, כי אתה, אדוני, לבדד, לבטח תושיבני.